ilaahi ilaahi ilaahi waqanna wa već raz o jednom posebnom srčanom dijelu, srčanom ibadetu, jednoj velikoj imanskoj obavezi, jednom od najvisočijih stepena tavhida, najznačajnijem ibadetu koji približava Allahu subhanahu wa ta'ala. To je, a to je tavakul, istinski oslonac samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. I tavakul, istinski oslonac na Allaha vezan za sva vjerska dijela, Bez obzira bila ona strogo naređena ili bila ili bila je preporučena ili dakle bila zabranjena i ostalo u svim njima ise trebamo oslaniti samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i tražiti pomoć od njega za njihovo ostvarenje ili sakonanje onoga što je Allah zabranio upravo zbog toga smo i prijeko potrebni ove osobine prijeko potrebne je osobine da izgradimo pri sebi a ne možemo je izgraditi, ukoliko se poznamo s njom. Ibn Al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, govorići o važnosti telekula i njegovom uticaju na život čovjeka i na njegovu vjeru, kaže jake riječi. Kada bi čovjeku bilo naredjen da ukloni nekog brda, i on se istinski oslonu na Allah, on bi da je uklonil. Kada je on bilo naređeno da uklori nešto, to jest on želi da kaže kada on bilo naređeno da učini nešto veliko, I on se istinski oslanova na Allaha u tome da će ga Allah pomoći, da će mu Allah poslati svoju podršku, on bi to i učinio. On bi to učinio. Dakle, nema prepreke za vjednika i šarad svima nama, nemoguće ta riječ kod vjednika ne smije da postoji. Može, samo pitanje je kako, lahko je ili težko. A nemoguće ta riječ nikako ne smije da postoji kod, kod vjednika. Dakle, ukoliko se istinski oslanimo na Allaha subhanahu wa ta'ala, što god nam bude naređeno, inša Allahu ta'ala, makako ne bilo teško, bit će nam blako. Značenje, dakle, tevakula istinskog oslonca i njegova suština. Koja je? Tevakul u arapskom jeziku ima značenje oslanjanja, ima značenje prepuštanja, predavanja. Dakle, riječ tevakul, zavirimo li u rječnike arapskog jezika, naći ćemo da ima značenje oslanjanja, prepuštanja, predavanja. Također, za tevrkul se kaže da je tevrkul iskazivanje svoje nemoći. Da iskažeš svoju nemoć i da se osloniš na drugog. U šariatskoj terminologiji, dakle što u šariatu znači tevakul, Tevrkul ima značenje pouzdanja u Allah. Da se pouzdamo u Allaha, da se oslonimo na Njega. Da pretpustimo sve svoje stvari, svo svoje stanje, sve svoje situacije Njemu i da tražimo pomoć samo od Njega da zobavesno činjenje onih djela koje on propisao. Mi ja samo da sjedimo i da se oslanjamo na njega i očekujemo podršku i pomoć od njega, vez da činimo ono što je on propisao da propisao da činimo. Pa ibn urebe rahimehullah teala ta kaže, tavakkul je istinski oslonac srca na Allaha subhanahu wa taala pri kom koristi i odagnavanje štete na dunyaku ili ahiretu. Ibn Usajin rahimehullah teala kaže Tavakul je istinski oslonac na Allaha u pribavljanju koristi i odagnavanju štete, činjeći, poduzimajući razloge koje je on propisao. Dakle, nisite moći zapamtiti ove definicijane i zapisati, ali ono što se spomnio u definicijama jeste da se moramo osloniti na Allaha uz istovremeno činjenje onoga onoga što nam on naredio. El Munavi, rahimahullahu ta'ala, kaže Tavakul je čvrsto pouzdanje u ono što se nalazi kod Allaha da se pouzdaš ono što se nalazi kod Allaha, da ti je to dovoljno i okretanje od svega onoga što se nalazi u rukama ljudi. Ono što se nalazi kod Allaha za tebe, da ti je to dovoljno. Ez Zubaydi, rahimahullahu te'ala, kaže oslalen srca, te je oslalen srca na Allaha uz istorbeno činjenje propisanih dijela, s potpunim ubjeđenjem da je Allah onaj koji obskrbljuje, da je Allah stvoritelj, onaj koji oživljava, onaj koji osmrćuje, onaj koji pored koji drugog istinskog Boga nema, onaj koji pored drugog gospodara nema. Dakle, suština tevakula jeste učinjenju propisanih dijela. Ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, uz istovremeno čvrsto oslanjanje samo na njega Allaha subhanahu wa ta'ala, ubjeđenje da ono što se nalazi kod njega, da nam je to dovoljno, i ubjeđenje da ono što Allah želi, to će i biti. Ono što Allah ne želi, niko ne može učiniti da se to, da se to desi. Koliko je bitan također tevakula našoj dijeli za nas? vidimo iz sljedećih kur'anskih ayeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ i samo na Allah se oslonite ako ste viedit. Allah subhanahu wa ta'ala urdeje tevakkul istinski oslonit samo na Allah učinio uvietom imanem. Kada ne stane uvieta, onda ne staje onoga, što je uvietovan. Kada nema tavakkula, kada se čovjek oslane na nekoga drugog, nema Allaha, onda nema ni imana. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'la slikovito kaže وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَّوَكَلُوا Dakle, po pravilima arapskog jezika trebao bi, i dakle čak i u našem bosanskom jeziku, red riječi u rečenci, redosli red riječi u rečenci, subjekat predikat, jeli objekat, ili jeli, jeli onaj. Vršilac radnje radnja, radnja vršilac radnje i na kome se vrši radnja. Međutim, ovdje je došlo obrnuto. Ovdje prvo dolazi na koga se treba osloniti pa spominje se radnja. A u arapskom jeziku, pravilima tefsira, kada ono što treba da dođe na kraju bude spomenuto, na početku onda ima značenje posebnosti, to je, zaključuje se da se samo na Allaha smije osloniti. Wa ala Allah. Samo na Allaha. Bilo, dakle, redosliju riječi bi trebao da bude, fa te Allah. Jo tim došla je vjerama, se fetelo kselo. Mas i dakle zaključujem samo na Allaha se oslanjate, inače gdje drugo? In minin, ako ste vjernici. U drugom ajetu stoji fran lihi ta wakhlu in kuntum muslimin. I samo na njega se oslonite ako ste ako ste muslimani. Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže, tavakul sadrži polovinu vjere. Istinski oslon, da se istinski osloniš na Allaha subhanahu wa taala, to ti je polovina, polovina vjere. A druga polovina vjere sastoji se u inabetu, istinskom povratku Allahu subhanahu wa taala. Kaže, jeće čovjekova vjera sastoji se u i činjenja ibadeta i traženja pomoći od Allaha u činjenju tog ibadeta. Kao što je došlo, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Za Za sve, ali prije svega za ovo prethodno spomeno. Za ibadet samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo ibadet. Da ti ustrajimo u ibadetu. Pa čovjekova vjera sastoji se sa iz činjenja ibadeta i traženja pomoći od Allaha subhanahu wa taala u tom ibadetu. Pa sa tavakkulom istinskim osloncem na Allaha tražimo pomoć od njega. Da pa ustrajimo u tome, a sa povratkom Allahu subhanahu wa taala, onako se okrenje istinski Allahu i činimo činimo ibadet. Šejh Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah rahimahullah taala kaže: Doista je oslonac na Allaha obavezan. Naprotiv, to je jedna od najvećih obaveza. Rekli smo, kad god budemo obrađivali neko djelo, znači neko da kaže, ovo je najveća obaveza. Ovo je najbitnije za vjernika. Pa kaže, imam za oslonac, istinske oslonac na Allaha, to je jedna od najvećih obaveza. Upravo kao što je iskrenost prema Allahu obavezan. Pa kaže, riječ, uzvišeni Allah naređuje te vakul u brojnijim ajatima. Naređuje te vakul više i zdrožije nego što naređuje autist nego što naređuje gusum. Nećemo naći dva, tri ajta u kojima se spominje abdest i gusum, ali ćemo naći brojne ajta u kojima se spominje tevakul. Kojima se spominje tevakul. Kao što također zabranjuje uslanjanje nikoga drugog mimo njega uzvišeno. Sayyid ibn Džubir iz generacije Tabina, učenik ibn Abbasa, radiju allahu anhuma, kaže tevakul obuhvata cijeli iman. Hm. Tevakul obuhvata cijelu vjeru. Ibn al-Qa'im r.a. kaže najveći i najredniji vid tavakula jeste oslonac na Allaha u traženju upute. Da se istinski osloniš na Allaha prilukom traženja upute, u obožavanju samo njega, u samo njegovog poslanika Muhammeda alih i salatu sanu, u suprostavljanju sljedbenicima sljedbenicima laži pa kaže ovo je tavakul poslanika i njegovih posebnih sljedbenika. Stoga istinski potpuni oslonac na Allaha ne može svako stvariti ne može se naći kod svakoga. Zato će, kako je došlo kod Buhavi i kod muslima, 70.000 iz umeta Muhammeda alaihi salatu usl. ući u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa, poznat ovom hadisi, ali tako? Kada je Allah u poslanika alaihi salatu usl. izašao i spominuo da će 70.000 iz njegovog umeta ući u džennet bez polaganja računa, zatim otišao i vratio se u svoju sobu. Pa ashabi interesuje ih koji su to 70.000. Šta su to učinili? Pa su počeli da spomenu, to su oni koji nisu širka Allahom nikada učenili. To su oni koji se urodili u Islamu i umrli u Islamu. To su, to su, to su. Pa sledeć put kada je Allaho poslanika alihi salatu sam izašao, spomenuli su mu da su oni nagađali. Ko bi to mogao biti? Pa za od njega da pojasni. Pa je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam, to su oni koji nisu tražili da im se uči ruke kada obole poče oslanjeni na Allaha. Čekaju izlaz od Allaha. To su oni koji nisu tražili da im se uči rukija. To su oni koji se nisu u tadašnje vrijeme eli liječili živo sanjenom spaljivanjem određenih eli živaca, određenih djela eli tijela. To su oni koji se nisu bavili praznovjerjem, zloslutjem, da se ovo testije. Prođe nešto, da se se prođe mačka preko puta Više ni ženimačke na putu nisu sigurno da baš radi Marko a maška je ono prejde preko kulta. Preverne se nuž na sofri, oštrica bude gore, rastaviće se nuž žena i ostale budaleštine. Koji se nisu pravdno vjerijem i zlosudnjom bavili i oni, koji su se istinski samo na Allaha, na Allaha oslanjali. A ustavu kaše Ibn Muhsin i rekao Allahu, poslaniče, dovi Allahu, da budem ja, da budem ja, jedan od njih, Rekao Allahu, poslani, karihi salatu san tis, jedan od njih. I u ovim njegovim riječima i vidimo potvrdu njegovog vjerovjesništva. Ukaša ibn Mahsin je bio takav i preselio je kao šehid. Zatim nakon njega ustao je drugi pa rekao, Allaho poslan ću dobit da ja budem od njih pa je rekao sebe kak je biha Ukaša. Pretrekao te u tome Ukaša. Onda bi ustao i treci, ustao bi i četvrti, u, u, u, u, veli mnogi bi ustajali. Tako se da je Imran ibn Husayn, Imran ibn Husayn el-Huzayi, radijallahu talan, bio poznan po istinskom oslancu na Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, bio poznatý ashab, Allahov poslanika alihi sala, sam bio jedan od učených, ashaba bio jeli pravnik izreda ashaba, on radijallahu talan, bio poslal u Basru, da ľude podučavali věri, i u Basri je jeli i predselio 52. godinu pohyžri. Kauzu, dakle, da je nakon Allahov poslanika alihi salatu sam imrani, kdo bio poznat pod telkulu. Imam muslim, vidješ je u svome sahihu. Dakle, vjerodostveno predanje pod brojem 3033. Na Imran ibn Husayn bolio od kožne bolesti. Tijelom se svoji zasuva. Pa je očekivao izlaz rješenja liko da Allaha subhanahu wa ta'la saburao na tome. Dugo vremena stoji u predanju, stoji u hadisu, da su ga meleki salamira. Vratite se na hadisu koji pa je u jednom trenutku posustao, pa je pribegao, pribjegao lijeku, pa su se meleki ustegnuo, nisu mu dolazili. Pa kada je vidio koji je blagodat izgubio, ostavio liječenje, ponovo se vratio, jeli, i meleki su se ponovo vratili. Ono što ukazuje na važnost Tevukula jeste i to što ga je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle ova istinski osnovac na njega uzvišenog naredio u posebnim trenucima našeg života, odnosno u posebnim situacijama najznačajniji, pa je naredio i ibadetu, da se oslonemo na Allaha subhanahu wa ta'la prilukom činjenja ibadeta. Kao što kaže, fa'abudhu wa tevakkularih, i samo njega obožavaj i na njega se osloni. Naredio je tevakkulu davetu, u pozivu, da se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'la, da ne posežeš za ovim ili onim, izmišlaš ovo ili ono, da posegneš za onim što je ispravno, za njim što je propisa od strany Allah ili Allahov poslanika aleyhi s-salatu slam i da se oslanish na nekak uzvijšeno na Allah subhanahu wa ta'ala prilikom da'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa'in tawallav vaqul hasbi Allaho la ilaha illahu alaihi tawakil tu lahu rabbul arshi l'adhim on jako se okrimo لا يوجد إله <سؤال> سوى الله. اكو سوني اوكرنوم. تيراسي دوولانه ميني الله. نيم ما другог истинског бога осим njega. Ја се само господар арша величан стеро. Говорите عليه الصلاه والسلام. Спомни његове речи па يا قوم كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعل الله توكلت فأجبر أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمه ثم قضو إلي ولا تنذرون. اونارو Ako vam je dodijao moj boravak među vama i vam je dodijalo moje, vaš, moje upozorjenje vas sa ajet, ajetima Allaha subhanahu wa ta'ala sa dokazima Allaha subhanahu wa ta'ala onda sakupte se svi vi i one koje obožavate na moj nimalo da čekate već jedan put sa mnom završite ja se istinski oslanjam samo na Allaha subhanahu wa ta'ala s toga onaj koji poziva Allaha subhanahu wa ta'ala kada ljudi neće da ga slušaju Kada se okrenimo od njega, neka se istinski oslane na Allaha subhanahu wa ta'ala pa ćemo Allaha subhanahu wa ta'ala na domjestit njihov, njihov gubitak i njihovo okretanje. Zatim Allaha subhanahu wa ta'ala naredio nam je tevaku da se istinski oslanemo prilikom prihvatanja njegove prosude makako ona bila teška za nas, makako negodila našim dušama trebamo se istinski uslomiti na Allaha subhanahu wa ta'la i njegovu prasudu prihatiti kao što kaže in il hukmu illa lillah alaihi tawakkiltu wa alaihi fali tawakkililmu tawakkilun sud, prasuda, pripada samo Allaha ya se u njega uzdam, na njega se oslanjam inneka na njega oslanjeju samo oni koi se i oslanjeju u mehtelavtun fihi minše'in fa hukmu ila Allaha učemo god da se razvijete pa presu da se presuda se nalazi kod Allaha subhanahu wa taala zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ja, to je moj gospod to je vaš gospodar ja se samo na njega oslanjam i njemu se vraćam naredio je oslanac na Allaha subhanahu wa taala borbi protiv neprijatelja se istinski oslanjamo na njega u suprastavljanju sedbenicima laži, u suprastavljanju neprijateljima, pa kaže Allah subhanahu wa ta'la in yansurkom Allahu fela zaliba lakum, wa in yakhzulkum, fa man dhaladhi yansurkum min ba'di, wa ala Allahi fal yatevakkalil mu'minun. Ako vas Allah pomogne, pa nejma toga koji će vas ovladati. Ako vas Allah ostavi i prezrednim učni, pa nejma tog, koji će vam pomoći nakon Nega, za to samo na Allaha nakad se oslanjuju vijednici. Allah Subhanahu wa ta'la naredio je da se istinski oslanemo na njega prilikom dogovaranja o važnijih poslova. Kada se dogovorimo, nakon toga da se oslanemo na Allah Subhanahu wa ta'la da radimo. Dogovaramo, dogovaramo, dogovaramo i nikad ne prelazimo. Vojska da se dogovorimo, da se istinski oslanemo na Allah Subhanahu wa ta'la i kredimo se sprovedbom onoga, što smo dogovali. Kaže Allah, Subh'ana, fa'afu'anihum vassalfir lahum vassavir hum fil'ama, fa'idha azamte, fa'tavakral Allah. Ti nima prejdi preko nikoj loši postupaka. Traži, da im se oprosti i dogovaraj se s nima, a kada odlučiš, amda se istinski povz daj posloni na Allah, Subh'ana, na ređu nam je Allah, da se istinski osloni ma na njega prilikom traženja obskrvi. Prilikom traženja obskrvi je obskrba kod Allaha subhanahu wa ta'ala, visoko, visoko iznad nebesa, kod Allaha subhanahu wa ta'ala to nema je određeno, to nema je profičeno, naša obskrba, normalno, vratimo se na definiciju, ne smijemo sjediti i čekati, jer tako trebamo ustati, raditi ono što je dozvoljeno i očekivati, inša Allahu ta'ala, nakon istinsko boslanca na Allaha da nas Allah i obskrbi. Kaže Allah subhanahu, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ A neko se put da je bojao Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će mu dati izlaza i obskrbićeva odakla Suvam i ne nada, ako se oslami na Allah on mu je dovol Tako je kaja Allah subhanahu wa ta'ala prelje, prejasnou suri Al-Zariyat وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ لَحَقُّمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَمْتِقُمْ Ina nabesina se I ono što vam je obećano, tako mi gospodara nebesa, to je tolika istina, kolika istina, kao što je istina da vi govorite. Vaša obskrba. I ono što vam je obećano, da ste dobiti, nalazi se iznad nebesa, kod Allaha. To je istina, kolika, tolika kao što i govorite, ali istina da govorite, čujete da drugoga. Isto tako je istina da je vaša obskrba kod Allaha. Jeste li ikad razmišljali o ajetima i sure Mung? Avalom yara el Zašto oni ne pogledaju u ptice kako šire i skupljaju krila? Mayum sikun. Koji dosi? Dobro kad prošire krila. Dobro kad zijiš u dobrostanju, al kad skupi krila, odnosno kad osiromaši, što te, te ta drži? Allah nisi visoko na nebesima pa da trehnješ. Adonjaluksi. Pa da se ponižavaš i ideš od jednog do drugog. Zaboraviš oslonac na Allah s.w.t. Ne znam imam ali vremena, pošto imam predavanje još jedno. Šeš šenqiti, haki lahu lahu t'alai, današnji šenqiti, spomnim slučaj jednog svoga hababa. Kaže, nisam ga vidio odavno, a bio onako, kako ga pamtim, bio je pun snage, jel? Kada sam ga video video sam ga propalog nikakav. Hajdem! Miša šta se to deslo s tobom, šta je bilo? Kaže, već duže vremena sam bez posla, velika porodica, ne mogu nikako da nađem posao. Znaš li ti koga da mi može pomoći? Imaš li koga šešćan titi, hafidohu bohoteara, jer poznat jedan od najučenijih falihao sada u Medinu. Ugledanim sam i normalno da ima veze sa također uglednim drugim ljudima. Pa kaže, za sedam dana dođi da se čujemo. Pa kada su došao ovaj... Sao željam, jel, da mu je došto prije ide da radi. Alhamdulillah. Dobro. Pa kada je ga sreo kroz sedam dana, kaže, šta je, znaš nekoga da li može pomoći? Kaže, znam. Može se s njim razgovarat? Može. Hoćeš ti razgovarat? Hoću, ali možeš ti. Ja nekada da ja... Da ti... Da su jedan, je tamo ugledan. I te kako je ugledan. Na drugoj strane. Kaže, nemoj da ja Kaže, ko je, hajde da idemo. Kaže, Allah. Kad sam mu rekao, Allah on Da sam rekao, taj, taj rekao bi, hajde, odmah. Ali kad sam rekao, Allah, ha? Pa kaže, vidiš koliko vremena si bez posla. Obišao si mnoge radnje, mnoge fabrike. Obišao si mnoge ljude, pokućao na mnoga vrata. Eto, nisi ništa našao. Probao si sve ljude. Hajde sada probaj gospodara ljudi. Idi kući. Pagni Allah na sredu, otvori svoje srce, skaži svoju potrebu, budi iskreno u tome. Kaže svaki dan, on je tražio, dođe kući, daj Bože da legne kako treba da se raspava, da ustane sutra na sabah, umoran sabah, briga također ga obhrovala. Kaže, međutim, to večer nešto ga je kao probudno, hajde, ustane noćni na vas. I ustao je, klanjao, i klanjao, i klanjao, zatim dočekao sabah, klanjao i sabah, zatim ponovno u auto i ide tražiti poslati. Na putu za crtanom, tamo gdje je trebalo da dođe, kao da mu nešto kaže, hajde, možeš joj drugim putem doći do tog svog odredišta. I kaže, ja sam skrenuo. Idući tim drugim putem do svog odredišta, ljuhaj ili ona tabla mi je zapela za oko. Piše neko tamo postrojenje, neka fabrika. A njegovi su akti tu, papiri su tu. Kaže, šta foli da skrenu ovdje? Zapitam, ne smetam ništa, nebude idem, nastavim dalje. I kaže, ja sam tamo, na recepciju, imali direktora, jeli li slobodan, kaže ima može, najavio me, najavio, ušao. Kad ja. mi je vidio čovek razio, si šta je to toho čoveča? Kakav si propal? I kata. I on sjeduje, otvori se, nemam tako, tako, dobro, kakve su tvoje specifikácie, zašto si spôsobam? On izbadi papire i kaže, tako, tako. Čovek hleda u kaže, pa kde stila se? Mi tako u danima dražimo. Kaže, odmah, ja imam se tu i tu, Na to toj to mjesto i odmah večera od, od danas počinješ raditi. I plata, spominje se da je bila duplo oveća nego što je imao je u prethodnim svom poslu. Dakle, ovo nam kvali, istinski oslonac. Ja neću da kažem, mi ne smijemo reći da li se ne oslanjuju na Allaha Subhanahu. Samo pokat kad je li taj oslonac pokusti oslavi, oslavi kod nas. A yorub, awlam, yorub ila b'tayri fawqahum soffatim wa yakbidim. Ma yom sikohon illa ar-Rahman. I pognite, nije spomenu to jako drugo ime. Bac, ar-Rahman, milostivi. Sve milosti, rahman ima rahman ja sve milosti. Ona jako je milostiv prama svima, zarada nebude prama tebi. Suome robu milostiv za sivodno. I brojni su tako hadisi Allahovu, poslaniqa, alaihi salatu oslamu, kojima se spomni te lakur. Pa neki od njih, govorići o Dejjalu i njegove fitni u hadisu Hrishama ibn Amra, Allahog poslanika alaihi salatu sam kaže, ko kaže tada kada vidi ako doživi Dejjala, pa mu kaže, Allah, ti si moj gospodar, taj će biti iskušan. To čima naj koji kaže, lažeš, moj gospodar je Allah, ja se na njega oslanjam, njemu Dejjalu neće ništa nauditi. Kod Ebu se Al-Hudrija radi al prenosi se da je Allah poslanika alihi salatu usl. rekao kako da uživam kad je vlasnik roga israfil. Kad je vlasnik roga primaknuo sebi rok i sluša kada ćemo biti naređeno da puhne pa da i puhne. To obznan je obznani nastup sudnjeg dana. Pa su te riječi teško pale ashabima. Prepali se ashabi pa je rekao Allah poslanika alihi salatu usl. recite Allah je nama dovoljan divan i on zaštiti Nikdy vam je on oslonać, samo se na njega oslodňamo. Prenusi se od Benisa I Malika, Ali Ablohan, da je neký čovjek rekao Allahov poslaniče, hoću li sviezati i oslomiti se na Allaha, ili čo je pustiti pa se oslomiti na Allaha, pa je rekao svieži devu pa se, se oslani na Allaha. Od omer Ibn Khattala radijallahu talan prenosi se da je Allah poslanika rekao, kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas obskrbljivao kao što obskrbljuje ptice, jutrom odlaze i gladne, a noću se, noću se vraćaju site, ali odlaze i vraćaju se, dakle, idu potravu, radi. Tevakkulu govoru Selefa, Ibn Mas'ud radijallahu talan kaže, doista zlosudnja je od širka, I nema nijednog od nas da ga to ne pogodi, jer kada se nešto desi čovjeku proleti kroz glavu, kako stoji u komentaru, proleti kroz glavu, sjeti se od njih udaliština kod naroda. Kaže, ali to Allah sve odstranjuje telekulum na njega. Dakle, kada vijerni vidi nešto od toga, sjeti se šta sve postoji u narodu, jele od objeđenja, međutim, njegov istinski telekulum zaštiti zaštitiga od takvog objeđenja. Upitan je Hasan al-Basri o Tevakuru, pa je rekao Tevakur je zadovoljstvo Allahomu. Muslimu i Jasar je rekao, čini djela, prelijepi riječ rekao, čini djela poput čovjeka koji smatra da će ga spasiti samo njegova djela. Onaj koji bude smatrao da će ga spasiti samo njegova djela, nikad neće prestati činiti djela. tako Gledat će da što više učini tih djela i osloni se na Allaha poput čovjeka kojeg ništa neće pogoditi osim ono što mu je Allah odredio. Upitan je, danas pa ha. Abu Hazim Salama ibn Dina šta je tvoj imetak koliko si težak koliko si bogat šta je tvoj imetak pa je rekao polu danao Allah dovoljno mi je ono što se nalazi kod Allaha i okrećim se od onoga što se nalazi u rukama ljudi pa mu je rečeno da si ti miskin i da si siromašin pa je rekao subhanallah Kako da budem miskin, kako da budem siromašan kada mome gospodaru pripala sve što je na nebesima i na zemlji i ono što je između njih. Također jedne prilike mu je rečeno od onih koji jeli, se kolebaju, koji su slabe vjere. Kaže, je Buhazi bi misli vidio kako su nam pijaci poskočile cijene. Kako će on sada poskupila rova? Kaže, nema smetnje, onaj koji nas hrani kada su cijene, niske hrani nas i kada su cijene visoke, kada poskupi. Allah subhanahu wa ta'ala je taj. Jaha ima ime kefiru rahimahullahu ta'ala kaže u Teoratu je bilo zapisane. Prokret onaj koji se oslanja juzda u čovjeka. Kako se oslanja juzda u Allaha. Upitan imam Ahlana šta je dokaz istinskog oslonca na Allaha. Pa da se osloni na Allaha i da u njegovom srcu ne bude nimalo žele za njim što ljudi imaju u svojim rukama. Da mu nešto od tih ljudi dođe. Ako se bude tako ponašao, će biti onaj koji se istinski oslanuje na Allaha jer Allah će ga obskrbjivati. Također je upitano narodu koji samo sjedi i kaže mi se istinski oslanuje na Allaha pa je rekao to su novatari, to su mob tedija. Jer dakle istinski oslanuje na Allaha subhanahu wa ta'ala povlači rad po onome što je Allah propisao. Kako postići istinski oslanuje na Allaha subhanahu wa ta'ala? Prije svega spoznajom svoga gospodara, njegovih svojstava, njegove svemoći, njegove obstoj Jer kako da se oslanjaš na Allaha, ne poznaješ svoga gospodara, ne poznaješ jeli ti Allah dovolja, ne poznaješ njegovu svemoć, ne poznaješ njegovog bogatstva i sl. Zato dakle, vrijedi i treba se upoznati sa svim gospodarom. Zatim posezanje za svim onim dijelima koje Allah subhanahu wa ta'la propisao ili propisao Allahu u poslaniku alihi i salatu. Samo Želimo nešto da postignemo u svom životu ono što je Allah propisao kao put do toga ili Allahu u poslaniku alihi salatu. i salatu sami tim hoditi i kročiti i ne posezati za nekim drugim dijelima. Ostvarenje istinskog tevhida. Ko ostvari istinski tevhid, taj će se istinski oslaniti samo na Allah. Prepuštanje svih stvari i situacija stanja samo Allah. Imate lijepo mišljenje o svome gospodaru da nam je naš gospodar dovoljan da je sve u njegovim rukama. Predavanje srca Allah. Odaziranje njegovim narodbama i oslanjanje na svoga gospodara prije samog djelov trebamo da nešto ostvarimo, to i to dijelo nam je propisano, činimo to dijelo, istinski se oslanimo na Allaha i da budemo zadovoljni njegovom odredbom. Dakle, kada činimo to dijelo, istinski se oslanimo na njega i da budemo zadovoljni na kakav ishodbi. Šta je suprotno telakul? Vidimo, telakul je obavezan. Ne smijemo se oslanjati nina koga drugog, mimo Allaha subhanu wa ta'ala. Međutim, ukoliko se čovjek ipak oslanije na nekoga drugog, Kakav je probiš toga čovjeka? Osloni se na nekoga drugog mimo Allaha. Pa taj čovjek može da se nazvi u nekoliko situacija. Ukoliko se, a vi odluvare, ukoliko se osloni na nekoga drugog mimo Allaha, u djelima koja mu može ispuniti samo Allah, on, on se osloni na nekoga drugog, na stvorenju, u djelima koje mu može ispuniti samo Allah. On čini dijelo koja li kovo Ukoliko za čovjek oslani na nekoga od ljudi koji može ispuniti, treba on nešto da učini, pa se oslani na nekoga od ljudi. Taj drugi možemo ispuniti ono što njemu treba. Ha? To je dozorljeno? to ozorljeno ili nije? Trebaš da činiš nešto. Nisi ti u mogućnosti. Međutim, to ma neko drugi u mogućnosti. Pa se ti osloniš na njega da ti on to uradi. Jest. jest od malog širka, jest. To je od malog širka. Ne smiješ se oslamiti. Ne smiješ svoje srce vezati za njega. Ne smiješ se oslamiti. Dođe ono što je dozvoljeno. Ukoliko se čovjek osloni na Allaha, ali posegne za dijelima koje nije propisao Allah, vidi je Allaha uvrhani. To je i također čini dijelo malog širka. Jer propisuje od sebe ono što Allah nije propisao. tu su poput o njih. Jeli narodvica i ostalog što liječi, jeli, to Allah nije propisao, niti je propisao Allah u poslanika, ali i sallatu zama, poput caljovanja strava i i, i i za liječenje ovoga i onoga, ništa od toga nije došlo u šarijatu, i dakle onaj koji posebne za tim čini, čini djelo malog širka i zavisi koliko se jeli osloni na to, Ako se ostali još na tom da je to djeluje krušite. Ono što je dozvoljno jeste opunomoćivanje drugog čovjeka. Da uradi za tebe ono što ti nisi u mogućnosti, ali da svoje srce vezeš za Allaha. I da moliš Allaha da njemu olakša ono što tebi trebalo učiniti. Razlika između druge situacije. Svoje srce si u drugoj situaciji, svoje srce je tamo. Neki u drugoj situaciji je vezao za drugog čovjeka. Dakle, u četvrtoj ovoj situaciji, da on čini za tebe, ali da ti svoje srce vežeš za Allaha subhanahu wa ta'ala i da moliš Allaha da njemu ulakša ono, ono što ti treba. Plodovi i koristi teba kola. Budemo li se istinski oslanjali samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, <clears throat> Allah će nam dati pobjedu nad neprijateljima. Allah subhanahu wa ta'ala govori o vjericima koji su se istinski oslanjali na njega, ospomni va govoro hasdunallahu wa ni'mal wakeeb fanqalbu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasuhum so rakesu nama allah idinal je on zaštitnik onaj na koga se oslanja nakon toga nakon tih riječi snašla ih allahu blagodati dobrota jer ono što je čekalo bilo je zamenjeno ovonom dobrotom jer i blagodati i nije ih obcer zlokim dotakom Zatim istinski oslovac razlog je postizanje koristi, od agravanja štete i nedaće, dunjanoški, akiranski, pa sigurno. Put je do obskrbe, onaj ko se istinski oslavi na Allaha, a istinski oslovac pa za osobom činjenje propisanih dijela, a na ponavljam ostalno, taj će dakle biti i obskrben. Istinski oslovac na Allaha razlog je snage živosti srca, živosti tijela, neće se takav Jeli, u stoli će ti samo sjeđiti, već će ustati i raditi propisana dijela. Te ovakul je zaštita od duševnog poraza, od gubljenja nadje, od klonulosti. Dakle, neko se bude istinski oslanjan na Allaha subhanahu wa ta ta'ala, naće u Kitabu i u Sunnetu, je li prepoluke da se ustane, da se radi. Danas pomenuto na njemačkom i na bosanskom, je kaže se svakog vijednika treba da krase tri kapi. Svaki vjednik od sebe treba da ima tri kapi kao suze koju pusti radi Allaha, kao krvi koju pusti na Allahom putu i kao zmaja koju pusti zarađujuće halolov skrvom. Ako vjernička ruka ne može biti gornja pa da udjeljuje drugima, ne smije biti do nja, pa da prijima voda druge. Zato da ako onoj se bude istinski oslada na Allaha ustat će i radit I Allah će mu zasigurno da ti izlaz odakle se i ne nada. Ko se istinski oslali na Allaha subhanahu wa ta'la osjetit blizinu svoga gospodara. Allah će biti uz takvog svoga roba sa svojom pomoći, sa svojom podrškom. Allah će mu biti za sigurno Zbog toga, da je put do ljubavi. Budeš do ljubavi Allaha subhanahu wa ta'la, budeš se istinski oslali na Allaha subhanahu wa ta'la, Allaha ćeš naći sa njegovom podrškom, sa njegovom pomoći na svakom koraku. U svakom stanju, u svakoj situaciji budeš li se istinski oslavljeno na Allaha. Allaha ćeš naći sa njegovim blagodatima, sa njegovim dobrotama u svakoj situaciji, pa kako da ga ne zavoliš? Kako da ne zavoliš svoga gospodara? A isto tako, kada ti svoj, cijeli život, sva svoja stanja, prepustiš njemu, Allah subhanahu wa ta'ala, i Allah će tebe, i Allah će tebe zavoljati. Tevakul je razlog da te Allah hvali, a opet koga Allah hvali? Hvali onoga koga voli. Allah koga voli i koga hvali neće kazniti jer se da li se voljen nikad kažnjava on ni se ne kažnjava i odvoljen mu se nauskraćuje milost lijepo obhodanje s njim zato Tevakul je put da te Allah pohvali, a Allah voli opet dakle, onih koji voli. Pa kaže Allah Subhanahu wa ta'ala ni'ama <muchan puber> ađeru la'amirin alladina sabaru wa'ala rabbihim je tevakelom. Jel jepe nagrade onih koji su radili, koji su bili strpljivi i samo se jel i na Allaha svoga gospodara uslanjali? Dakle, zaključuje se da je tevakul jedan od razloga Allahove ljubavi jedan od razloga Allahovog zadovoljstva. Koga Allah voli, on je s njim, je s njim zadovoljen. A Allahov zadovoljstvo je nešto najveće što vjerniki i vjernica mogu postići i čemu vjerniki i vjernica trebaju težiti. Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje džennet uživanja u džennetu ono što ako nije vidjelo uho nije čuo, ljudski um o tome i srce nisu razmišljali opet dakle nakon takvog dženneta i uživanja u kaže o ridvanu min Allahi akbaru Allah Allahovo zadovoljstvo je već je od toga. Da uđeš u džemni i uživaš sva uživanja da Allah bude zadovoljan već je od toga. Da Allah bude zadovoljan tobom već je, već je od toga. Pa vidimo dakle, talakul je put do Allahovog zadovoljstva. U talakulu je ponosi ovisnost od ljudi ko se bude istinski oslanjao na Allaha i posebno u zadijelima kojima je Allah propisao neće se ponižavati pred ljudima. Onaj Dakle, ko bude išao od jednih do drugih vrata, tražio da mu se nešto udijeli, morat će se, se ponižavati iz dana u dan da bi udovoljio onima od kojih treba da dobije komad, komad hljeba. Poznat sa im u ovaj slučaj. Jednog učina,ka je pokušao dotični emir, namjesnik, dakle to mjesta da pridobije. Pa mu je jedan put na predavanje ušao sa svojom svitom sa svojom vojskom, želeći da ga zastraši. Ođutim, je li teško je sa iskrenim učenim godinom? Pa kada je vidio kako ulazi ovaj sav ohol nad men, sa svom brojnom svitom, učenjak drži predavanje i sprži svoje noge. Prema njom. A oh, o, aj je sam to mi ću tim došao, sa svojim vojskom i pred njima ponižem. Vam u sutradan preko, preko sutra šalje svog jednog, taj emir, šalje svog sa mnogo novaca, kaže o posla od jemira. A ovaj se smije, kaže, poruči svom emiru da onaj koji pruža noge ne pruža ruku. Onaj koji pruža noge taj ne pruža ruku. Onaj koji je tada toga dana pružio noge neće ovoga dana, ovoga dana, prožiti jeli ruku. Doći oni koji jeli pružaju ruku moraju se ponižavati iz dana u dana. I tawakkulom, istinskim mosloncem, Allaha subhanahu wa ta'ala, postiže se zaštita od šeitana poje uzeo ugovor, dao obećanje da će zavoditi ademovo potomstvo, da će im prilaziti sa svih strana, neće moći prići samo onima koji se budu, istinski oslanjali na svoga gospodara. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'la, innahu lejse lehu sultanu alel ladine amenu wa ala rabihin i tevacat. Njemu neće pripadati vlast, šeitanu neće pripadati vlast na onih na koji budu vjerovali koji se na svoga gospodara budu istinski oslanjali. I tevakul istinski oslanac na Allah subhanahu wa ta'la putje do ulaska u džennet bez polaganja računa. 70.000. Allah nebude znao koliko je tih njesta već popolja ali trebamo se trojiti.